Agonie și extaz, pista 31. Cea mai mare parte a lunii iulie și toată luna august, Bolonia stătu închisă, de parcă ar fi fost decimată de ciumă, cu prăvăliile zăvorâte în dosul obloanelor de fier. Rămase singur în palat, cu doi slujitori care se socotiseră prea bătrâni pentru călătoria la munte. Îl mai vedea pe Aldo Vrandi numai când venea din când în când câte o zi, cu fața pârlită de soarele de munte, ca să se ocupe de afaceri. Odată, a dus vești uitoare de la Florența. Sprâncenele lui scurte, întrebătoare, se ridicau aproape vertical când rosti. Fra Savonarola al vostru s-a dat în vileag. a declarat război papei. Vreți să spuneți război în felul în care îl a declarat Lorenzo când Vaticanul a excomunicat Florența? A, nu! De data asta, e o declarație directă și cu caracter de pedeapsă. Aldovrandi citi într-o dare de seamă asupra ultimei predice a lui Savonarola, ținută la dom. Când vezi un cap sănătos, poți spune că și trupul e sănătos. Dar când capul e stricat, fii atent și la trup. Tot așa, când șeful unei administrații se întâmplă să fie trufaș, desfrânat, cu alte cuvinte vicios, fiți siguri că prăpădul nu va întârzia. De aceea, când vedeți că Dumnezeu îngăduie capul bisericii să se tăvălească în păcat și simonie, atunci vă spun că nenorocirea oamenilor se apropie. Michelangelo nu se arătă atât de surprins cum se aștepta Aldovrandi, căci starețul Bichelinii prezisese de mult că ținta finală a lui Savonarola era papa. Cum a răspuns papa? L-a chemat pe Savonarola la Roma Ca să dea lămuriri asupra revelațiilor lui divine Dar Savonarola a refuzat declarând Toți cetățenii cinstiți și înțelepți s că plecarea mea din acest loc Ar fi în paguba poporului Și de puțin folos pentru voi la Roma Sunt sigur că piedicile aflate în calea plecării mele izvoresc din voința Domnului Spre a înlesni mea aici De aceea nu e voia Domnului ca eu să părăsesc acest loc în clipa de față Aldovrandi Chicoti Un sistem ce nu dă greș, nu crezi? Și Michelangelo refuză să părăsească acest loc Când Aldovrandi îi propuse să petreacă împreună o vacanță răcoroasă la munte Mulțumesc, dar lucrul la Sfântul Proculus merge foarte bine În ritmul ăsta sper să termin până la toamnă Vara se sfârșise. Bolonia își ridică obloanele și se trezi din nou la viață. Toamna sosi și Sfântul Proculus era gata. Michelangelo și Aldo Vrandi ședeau în fața statuii. Michelangelo își plimbă mâna înghăietor pe lustrul pietrei. Se simțea istovit, dar fericit de rezultat, și Aldo Vrandi la fel. Am să-i pe călugări să hotărească data dezvelirii. Poate în timpul sărbătorilor Crăciunului. Michelangelo tăcu. Treaba sculptorului era să sculpteze, a patronului să inaugureze lucrarea. Am putea să te cinstim la San Domenico. Munca mea e îndeplinită și a început să-mi fie dor de Florența, spuse Michelangelo Domol. Mi-ați fost un bun prieten. Aldovrandi zâmbi. În schimbul unui an de găzduire, am scos de la dumneata nenumărate ore de lectură de poezie și un exemplar ilustrat al divinei comedii. Care Aldovrandi a făcut vreodată o afacere mai scusită. Nu putea să plece fără să și-a rămas bun de la Clarisa, dar pentru asta trebuia să aștepte prilejul potrivit. În cele din urmă, Aldovrandi îl invită la o petrecere într-o vilă retrasă printre dealuri, unde tinerii bogați din Bolonia se simțeau liberi să-și aducă amantele, să chefuiască și să danseze. Michelangelo își dădu seama că nu va putea găsi niciun prilej nimerit, că nu va prinde nici măcar o clipă de intimitate în doi în bibliotecă ori în liniștea odăii de muzică. Va trebui să-și a rămas bun în mijlocul salonului, înconjurat de 20 de perechi și să arboreze zâmbetul bolonez glumeț, care însemna că se schimbă vorbe de duh Am așteptat să-ți spun la revedere, Clarisa Mă întorc la Florența Sprâncenele ei se împinară o clipă dar zâmbetul convențional nu șovăi deloc Îmi pare rău, era plăcut să știu că te afli aici Plăcut? Poți să numești plăcut un chin? Într-un fel, da, când te întorci? Nu știu, poate niciodată Toată lumea se întoarce la Bolonia. El a răspânt tuturor drumurilor. Atunci am să mă întorc. Capitolul 13 Familia lui se arătă sincer bucuroasă să-l vadă acasă. Îl sărutare pe amândoi obrajii și se minunară la vederea tuleelor de barbă cei crescuseră. Pe Lodovico îl încântară cei 25 de ducați aduși de Michelangelo. Roto părea să fi crescut vreo 30 de centimetri Sigismondo, care nu mai era un copil, făcea ucenicie în breaz la vinurilor Giovan Simone părăsise căminul cu desăvârșire și ducea acum o viață împărătească într-un apartament de cealaltă parte a Arnului ca un adevărat conducător ce era în armata de tineri a lui Savonarola Nu mai vine deloc pe acasă îi punem prea multe întrebări care îl stânjenesc. Granacci lucra cu un zel deosebit de la prima geană azorilor până noaptea în atelierul lui girlandaio, străduindu-se să păstreze botega pe linia de plutire. Când trecu pe la atelier, văzu cartoanele pe care David și Benedetto Girlandaio, Mainardi, Bugiardini, Tedesco, le desenau pentru noi le frește din capela San Zanobi. Păreau bine făcute. Da, în cuvință, David, dar ne izbi mereu de aceeași vorbă. A murit Domenico, s-a terminat cu atelierul. Lucrăm de două ori mai mult ca înainte, ofta Mainardi. dar niciunul dintre noi n-are genul lui Domenico. În afară de fiul lui, Ridolfo, uite-l, dar are abia 12 ani și mai sunt vreo 10 până când va putea să ia locul tatălui său În drum spre casă, granacii îl încunoștință Familia Popolano vrea să-ți comande o sculptură Popolano? Nu cunosc nicio familie, Popolano Ba da, cunoști Vocea lui granacii, de obicei prietenoasă, căpătă un accent tăios Sunt verii medicii Lorenzo și Giovanni și-au schimbat numele după Partidul Poporului și acum participă și ei la conducerea Florenței. M-au rugat să te duc la ei când te vei întoarce. Frații Lorenzo și Giovanni Popolano îl primiră într-un salon în care revăzu cu mirare o mulțime din prețioasele opere de artă din Palatul lui Lorenzo. Michelangelo își mută privirea înmărmurită de la un Botticelli la un gozoli, la un Donatello nu le-am furat, făcu Giovanni liniștit. Orașul le-a scos la licitație publică. Noi le-am cumpărat. Michelangelo se așeză neinvitat. Granacii veni în ajutorul verilor. În acest fel, picturile și sculpturile sunt în siguranță, căci unele dintre cele mai valoroase piese s-au vândut în afara Florenței. Michelangelo se ridică în picioare. M-ați luat prin surprindere, Atâtea amintiri m-au năpădit. Giovanni Popolano ceru să li se aducă vin dulce și cozonac. Lorenzo îi spuse că ei încă țineau să aibă o statuie a sfântului Ion tânăr. Dacă s-o necesar să se mute în palat, pentru mai bune condiții de lucru, va fi binevenit. În seara aceea, când toate clopotele orașului băteau, destul de tare ca să reamintească proverbul toscan, Clopotele sună ca se cheme pe alții, ele însă niciodată nu se duc la biserică. străbătu străduțele strâmte și întortocheate ale orașului, în drum spre palatul Ridolfi. Se bărbierise și se tunsese la frizerul lui Torigiani din piața de paie. Se îmbăiase și îmbrăcase cea mai bună cămașă a lui, de lână albastră și cioarapte aceeași culoare. Celor din familia Ridolfi, Deși fuseseră membrii în B.G. sau Partidul Cenușiu, li se trecuse cu vederea de către Consiliu faptul că fuseseră partizane ai medicilor și acum, în mod demonstrativ, deveniseră membrii ai Partidului Republican. Contesina îl primi în salon, însoțită și acum de bătrâna ei doică. Era însărcinată. Michelangelo, Contesina, come va? N-ai spus tu că o să nasc mulți copii? Michelangelo se uită lung la obrajii ei palis, la ochii arzători, la nasul cârn care era al lui ei Își aduse aminte de Clarisa și o văzut parcă alături de Contesina Fiecare dragoste e într-un anumit fel Am venit să-ți spun că verii mi-au propus o comandă N-am putut să mă alătur armatei lui Piero, dar nu vreau să mai am pe conștiință încă o lipsă de lealitate Am auzit de interesul ce ți-l poartă tu ți-ai dovedit lealitatea, Michelangelo, când ți-au făcut prima dată comanda. Nu mai e nevoie de alte dovezi. Dacă vrei să primești, ai tot dreptul." Așa am să fac. Cât despre Piero, în clipa de față, sora mea și cu mine trăim sub protecția familiilor soților noștri. Dacă Piero va ataca vreodată cu o armată puternică și orașul va fi în primejdie, cine știe ce ni se poate întâmpla?" Dar schimbarea cea mai însemnată se petrecuse de mult în oraș. Trecând pe străzi cunoscute, simțeau o atmosferă de dușmănie și bănuială. Florentinii, care trăiseră în bună pace unii cu alții de când Cozimo de medicile poruncise să-și dărâme turnurile de apărare până la înălțimea acoperișului, se împărțiseră acum în trei tabere dușmane, azvârlindu-și blestemele unele altora. Învăță să-i recunoască după unele semne. Arabiati sau turbații erau oamenii cu avere, hârșiți, care îi urau acum și pe Piero și pe Savonarola, numindu-i pe adepții călugărului, plângăreții sau îndrugătorii de rugăciuni. Îi deosebi apoi pe albi sau frateschii, în tabăra cărora se afla și familia Popolano, care nu-l sufereau nici ei pe Savonarola, ca și turbații, dar trebuiau să-l sprijine pentru că era de partea guvernului popular. Mai era în fine grupul lui Piero de Medici, cenușii, care unelteau pentru reîntoarcerea lui Piero. Când se duse la întâlnirea cu Granacci în piața de la Signoria, Michelangelo se simți copleșit de indignare văzând statuia de bronz înfățișând pe Iudit și pe cea a lui David lucrate de Donatello, care fusese răfurate din Curtea Palatului Medicii, așezate acum, una în piața și alta în Curtea Signoriei. Ce caută Iudit aici? întrebă el. Iezeița protectoare a Florenței acum. Furată, și David la fel? Cuvinte aspre, prietene. Nu furate, ci confiscate. Ce scrie pe placa aceea? Că cetățenii au așezat această statuie aici ca un avertisment pentru toți cei care s-ar mai gândi să împileze Florența. Iudit cu sabia în mână suntem noi, vașnicii cetățeni ai Florenței. Holofern, gata să-i taie capul, reprezintă partidul dușman. Cu alte cuvinte, se vor ostogoli multe capete în piață. Ne războim cu noi înșine? Granacii nu răspunse, dar starețul bichelinii spuse Mă tem că da Michelangelo se afla în biroul acestuia, înconjurat de rafturile cu manuscrise legate în piele, în fața mesei de lucru Încărcată vârf cu un semnăr și col de hârtie pentru un eseu pe care îl scria starețul Își vârâ mâinile în mânecile sutanei negre de Augustin ca să și le încălzească am dobândit unele reforme în sistemul de dări și în moravuri. Avem o cărmuire mai democratică. S-a mărit numărul celor care iau parte la conducere. Dar guvernul e paralizat dacă frasa vonarola nu incuvințează încuvințează măsurile. În afară de grupul de devotați ai picturii din atelierul lui Ghirlandaio, arta și artiștii pieriseră din Florența. Roseli se îmbolnăvise și atelierul lui numai ființa. Doi din familia de la Robia, care moșteniseră arta sculpturii de la Luca, se făcuseră preoți. Botticelli nu mai voia să picteze decât inspirându-se din predicile lui Savonarola. Lorenzo di Credi, elevul lui Verocchio, se mulțumea să restaureze lucrări de Fra Angelico, iar Uccelo se călugărise și el. M-am gândit la tine, zise starețul, când Savonarola și-a ținut predica destinată a artiștilor. Am câteva însemnări luate în fugă, dar foarte fidele te asigur. În ce constă frumosul? În culoare? Nu. În formă? Nu. Dumnezeu e frumusețea însăși. Voi, artiștii tineri, obișnuiți să spuneți despre cutare femeie sau bărbat. Iată o Magdalena, iată o sfântă fecioară, iată un sfânt Ion. Apoi, le zugrăviți chipurile în biserici. Mare profanare a lucrurilor sfinte! Voi, artiștii păcătuiți din greu, umpleți bisericile cu lucruri deșarte. Le-am auzit toate astea de la fratele meu. Dacă Savonarola stăpânește, stăpânește, atunci n-ar fi trebuit să mă întorc. Ce să caut aici? Dar unde vrea să te duci, fiule? Michelangelo tăcu. Unde, într-adevăr? În ziua de anul nou, al anului 1496, un grup mare de oameni se îndreptă spre mănăstirea din piața San Marco, purtând torțe aprinse și strigând. Dați-i foc la casă! Dați-i foc mănăstirii San Marco! Dați-i foc călugărului Josnic!" Michelangelo rămase pe loc în umbra palatului Popolano. Călugării din San Marco ieșiră în rasele și glugile lor, se înșiruiră umăr la umăr de-a lungul fațadei bisericii și a mănăstirii, cu brațele înlănțuite ca o falangă neclintită. Mulțimea continua să-l blesteme pe savonarola, dar călugării rezistară nepăsători. După câtva timp, purtătorii de torțe începură să se retragă din piața, focurile lor se pierdură pe cele șase străzi care dădeau în piață. Rezema de zidul rece de piatră, Michelangelo simți un fior rece străbătându-i tot trupul. Îi veni în minte iudit a lui Donatello, stând cu sabia ridicată, gata să taie capul cui, a lui Savonarola, al starețului Bichelinii? Al lui Piero? Al Florenței? Sau poate chiar pe al lui? Capitolul 14 Se duse să-l vadă pe Bepe la șantierul din curtea domnului și a auzit de o bucată mică de marmură tocmai potrivită, aflată într-un depozit învecinat pe care putea să o cumpere la un preț convenabil. Restul banilor rămași din arvuna primită pentru Sfântul Ion îl dădu lui Lodovico. Nu se putea hotărâ să locuiască în botezatul Palat Popolano, își așeza însă masa de lucru în grădină. Cei doi veri îl tratau ca pe un prieten, îl invitau adesea așa cum se afla în haine de lucru, ca să-i arate o nouă piesă de artă sau un manuscris ilustrat. Acum... Acasă mai rămăseseră doar trei în dormitorul băieților și, întrucât Buonaroto se învoise să împartă patul cu Sigismondo, Michelangelo putea să se bucure mai departe de privilegiul cu care se obișnuise, un pat pentru el singur. Vremea era rece. Până la amiază nu mânca și nu bea nimic, așa că se întorcea acasă cu o poftă de lup care o făcea fericită pe Lucreția. Chiar și Lodovico părea mulțumit de el. Grădina Palatului Popolano, de formă regulată, era împrejmuită cu un zid înalt de apărare, având o verandă acoperită, închisă din trei părți, sub care lucra ca să fie cald. Totuși, nu se simțea mulțumit și nici inspirat. Se întreba mereu, de ce? Subiectul îl atrăgea. Sfântul Ion tânăr, pornind la drum spre deșert ca să predice în pustietate, purta o haină din păr de cămilă și era încins peste mijloc cu un brâu de piele, iar lăcustele și mierea sălbatică îi erau toată hrana. Florența avea multe statui ale Sfântului Ion. Sfântul Ion botezând de Andreea Pizano pe ușile baptisteriului, statuia de bronza lui Ghiberti la Orsan Michele, Statuia de marmură a lui Donatello pe campanilă, fresca lui Ghirlandaio Santa Maria, novella, Botezul lui Hristos, pictat pentru San Salvi de Verocchio, ajutat de Leonardo da Vinci. În timp ce recitea Biblia, Michelangelo deduse că Ion nu trecuse de 15 ani când pornise spre deșert în Palestina ca să predice samaritenilor. Cele mai multe lucrări îl înfățișau ca pe un băiețandru firav la trup, cu o față copilărească. Dar această înfățișare nu putea fi lege. La 15 ani, mulți tineri italieni erau bărbați. De ce adică Sfântul Ion n-ar fi putut să fie și el un ins robust, sănătos, viguros, pregătit să îndure vitregiile către care se îndrepta? Adică tocmai acel gen de siluete care l-a un chip deosebit. Oare zăpăcea la îngrijorătoare din oraș, îi secătuia avântul, îi stârnea neliniște în legătură cu locul pe care îl ocupa în propria lui casă? Poveștile care făceau ocolul orașului cuprindeau tot felul de zvonuri și de primești înspăimântătoare. Savonarola va cârmui cetatea ca un despot. Florența, odată ce se împotrivise să intre în Liga cetăților italiene, de teamă ca Liga să nu-l aducă pe Piero înapoi la putere, era din nou în primejdie de a fi cotropită. Veneția, ducele sforța la Milano, papa Borgia la Roma, socotindul pe Piero un aliat nimerit împotriva lui Savonarola, îl ajuta să strângă 10.000 de ducați ca să-și trupe. Dar arta mai fusese amenințată și înainte. Artiștii creaseră mereu într-o lume zbuciumată. Oare va fi lumea vreodată altfel? Poate că tocmai în această greutate de a începe lucrul, se afla chiar înțelesul vieții Sfântului Ion, vechea și tulburătoarea întrebare la care nu putea afla răspuns. De ce a fost nevoie ca Dumnezeu să trimită pe cineva spre a pregăti venirea Mântuitorului? De vreme ce Isus avea harul Dumnezeu de a înfrânge legile naturii și de a înfăptui minuni cu care să-i încredințeze pe cei neîncrezători, de ce trebuia arat-o gorul înaintea lui? Mintea lui Michelangelo era ca întotdeauna iscoditoare. Simțea nevoia să cunoască pricinile ascunse dincolo de înfățișarea lucrurilor, principiile filozofice pe care se întemeiau. Citi povestea lui Ion din Evanghelia lui Matei. În vremea aceea a venit Ion botezătorul și propovăduia în pustia iudei. El zicea Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor e aproape. Ion acesta era cel vestit prin prorocul Isaia când zicea, Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Dar băiatul de 15 ani, plecat pentru prima oară să predice, nu era același cu bărbatul mai în vârstă care îl boteză mai târziu pe Isus? Cum arăta atunci? Care este însemnătatea lui pentru creștinism? Povestea lui e oare adevărată sau e doar un răspuns la profeția din Vechiul Testament? Căci primii creștini pricepuseră că în măsura în care își sprijină cât mai temenii religia pe Vechiul Testament, cu atât acesta va avea mai mulți sorți să supraviețuiască. Nu era un teolog învățat, în schimb era un iscusit meșteșugar își petrecu săptămâni de zile prin toate colțurile orașului, schițând pe fiecare tânăr pe care îl putea opri locului câteva clipe. Deși navea de gând să scoată un ion masiv, nu voia nici să aibă de-a face cu gingașul, sclivisitul sfânt ion cu care era împodobită Florența. De aceea închipui și apoi ciopli în blocul de marmură, membrele mlădioase ale unui băiat de 15 ani, având drept singur veșmânt, o pânză în jurul șalelor. Nu-i făcu băiatului aureolă și nici nu-i dădu să poarte tradiționala cruce înaltă, cum făcuse Donatello, întrucât el nu credea că tânărul Ion purtase cruce, cu atâția ani înainte ca ea să apară în viața lui Hristos. Până la urmă, statuia se dovedi portretul plin de adevăr al unui tânăr, dar când termină de lustrui lucrarea, tot nu știa ce voise să exprime. Dar verii medicii nu-i pretindeau să știe nici măcar atât. Mulțumiți, așezară statuia ca să oferească într-o firidă azidului zidului din fundul grădinii, unde putea fi văzută de la ferestrele din spate ale palatului. Îi plătiră restul de fiorinii și spuseră că poate continua oricând să se folosească de grădina lor ca atelier. Dar despre altă comandă, nicio vorbă. Nici măcar nu pot să le aduc vreo învinuire, îi arăta Michelangelo lui Granacci cu tristețe. Nu e de mirare. Îl cuprinse deznădejdea. Am învățat să ciople sculpturi desprinse de fundal, dar când o să ajung să sculptez ceva deosebit? Simt că știu mai puțin acum când mă apropii de 21 de ani decât știam la 17. E cu putința așa ceva? Nu. Bertoldo mi-a spus creează o opera tot cuprinzătoare Am lucrat șase piese în acești patru ani Hercule, Crucifixul de Lemn, Îngerul, Sfântul Petronius și Sfântul Proculus La Bolonia și acum acest Sfânt Ion Dar numai Sfântul Proculus are într-adevăr ceva deosebit în el De ziua nașterii lui când intră încă nemângâiat În atelierul din grădina Palatului Popolano Găsi un bloc de marmura albă Pe masa de lucru Granacii scrisese pe el Cu o bucată de cărbune urarea Mai încearcă Porni imediat Fără să mai schițeze Sau să se folosească De modele de ceară sau pământ Să sculpteze un copil Pe care îl plăsmuise în minte În timp ce lucra cu cordare La Sfântul Ion Voinic, dolofan, păgân Ciopli după tradiția romană. Nu se gândi o clipă că lucrează serios. Era de fapt un exercițiu, o joacă, un mijloc de a scăpa de îndoielile și încordarea pricinuite de truda la Sfântul Ion. Și astfel, marmura căpătă formă nestânjenită și din bloc ieși la iveală un copil încântător de șase ani, dormind cu o mână îndoită sub cap, cu piciorușele ușor desfăcute. Statuia îi lua doar câteva săptămâni ca să o sculpteze și să o lustruiască. Nu încerca să atingă săvârșirea și nici nu spera să o vândă. Lucrarea fusese pentru el o plăcere, o glumă, menită să redea buna dispoziție. Acum, după ce o terminase, avea de gând să-i marmura lui Granaci însoțită de un bilet, nițel mai uzată după folosire. Lorenzo Popolano, Fu cel care schimbă hotărârea. Când văzu statuia terminată, fața ei se aprinse de încântare. Dacă ai putea să o meșterești cumva încât să pară că a stat îngropată în pământ, aș trimite-o la Roma și ar trece drept un cupidon antic. Te pricep la așa ceva? Cred că da. Odată am făcut să pară vechi o întreagă mapă de desene. S-ar vinde cu un preț mult mai bun. Am un negustor iscusit acolo, Baldasare del Milaneze. O să se ocupe el de vânzare.